الرحيم د مون ترجمه شروع وا د رکو ترتیب بیان شویو بیا د رکو نه بعد د قومي او د قومي نرستو چې کله مونږ او تاسو سمع الله لیمن حامده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فی دا ولست بیا مونږ سجدی ترازو الله اکبر او سجده کې وکم اسکار وایو نو نفلی منذنو کې ام احادیث مبارکه او کې تهجد کې بلا شی ادعیه او اذکار ثابت دي او ف پر پرزی منذنو کې سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى دا تا عدد نه پيري یو لس پيري پنځلس پيري یا درې پيري پنځه پيري ویل پکاري د دې مان دا دادا دا سبحان ربی الاعلى پا قوالیده رب زمال را الاعلى چې غوچت درجه ول ذات نوبیا د سجدی نه بعد الله اکبر دا الله اکبر نرستو دا نست چې دا نو دیتا جلسوي لیکي پدی جلسه کم کو سرب غفر لي ورهم ني وي نو دا به تر خبره دا رب غفر لی ورهم ني ن بیا الله اکبر دوه می سجده تتل پایک سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى دغی ترتیب ن بیا دینه پاسېدل الله اکبر سره باندې پاسې دوه مرکات به شروع شي مرکات به شروع کیږي په بسم الله الرحمن الرحیم سره بسم الله الرحمن الرحیم سررستو الحمدلله رب العالمین څنګه اول رکات دی اغه شان دویم رکات دی چې کله په دویم رکعت باندې مونږه تاسو کینو نو پای کې تشهد ویل دی التحیات لله التحیات لله طول تخفی خاص الله لری دی او صلوات او طول بدنی عبادتونه وت او ټول مالی عبادتونه دا خاص الله لغدی السلام علیکم سلامتی ا دی پتا باندې ایه نبی او اے نبی علی سلام ورحمت رحمت الله دا الله رحمتونه و برکاتو او برکتونه د الله السلام علینا سلامتی ا دی پمون باندې و علی عباد الله الصالحین او د الله پنیکانو بنديگانو باندې اشهد زګوایی کوم الله اله الا الله چې نشترې څوک لایك د بندګي سیوا د الله نه اشحدو او زدا ګوایی کوم ان محمدن چې یقینا محمد علي سلام عبده بندد الله دی ورسوله او رسول د الله دی بیا دا چې درې رکاتې ځي منځي یا څلور رکاتې ځي منځي زدي تشهد نه با ډارک پاسې دل پکاري او پدی تشهود کی چې کله موندا تشهود په دویم رکعت کې یا په دریم یا په څلورم رکات کې تشهود وایو نو پدی کې اشاره بالصوابه دا مسنون عمل دی اشهدو الله اله الا الله اشهدو الله اله الا الله باندې بگو تک دو دا اشاره چې سود د دې باندې پويږي چې دا او د دې زه او پیجني نو پکارداري چې د دې اهتمام کوي دا سنت طریقه له بیا په اخیری رکات کې کغه درې رکاتی زمونځینو په درېم رکات لپاره تهجدو یا د او او کناسلو رکاتی زمونځینو بیا په سلورم رکات کې ک دوه رکعات زمونځینو په دویم رکات په اخیر کې د درود پاک نه با د د تشهد نرستو درود پاک لستلی د درود ابراهيمي موي اللهم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراهیمه وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد هذه ترجمه ان شاء